Zotin tonë falenderojm për e tijin falë dhe udhëzimin, kërkojm sallavat dhe selamët për së ndjejtë të më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, shokëve të tij, familjes së tij ti, dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij të më të mira deri në ditën e fundit e të këtij bote. Të nderuar vëllezër të nderuar që matlin ne po e lëm pas gati pjesën ndërmuese të Ramazanit, e lutim Allahun جل وعلا që kontributet tonë Allahu ti pranon, uh, mangësi ar-rashidiyat gabimat kusurat allahut ne bulon me rahmetin e tina dhe falen e tina pa ndonjë parahyrje ne do vazhdoj të vazhdojmë me len Allahu subhanahu wa taala ngan jalin e Yusufit alayhi salatu wasalam te cilin jemi duke e marr drejt por drejt nga zoti jon subhanahu wa taala pa perziherje dhe pa intervenimin e burimeve te tjera te informacionit andaj kushoj duke e përcjell me kuran do vazhdoj të vazhdojmë me len Allahu te barekehu wa taala nga ayeti 78 e ma'andei i surres i solos Yusuf. Ëh uh, pasi që Yusufi alayhisalatu wassalam takohet me vëllezrit e tij për të dytën herë për të marrë ata ushqim, ndërkohë që Yusufi alayhisalatu wassalam kishte borr planifikimin e vet për ta ndal Benjaminin, vëllavin e vet, ndërkohë që në këtë plan përfshihet edhe dalja në shesh edhe asaj se Yusufi ojall dhe se Yusufi alayhisalatu wassalam nuk ka ndrujet, dhe se gzim i duhet t'i kthehet babës Gëzimi duhet t'i këthejet Jakubit a.s. Dhe se duhet të djetë që Jusufi a.s. është gjujtë në bunar nga anë e vlezërve të vetë, mi po ketë këtë plan dhe zërë dhe ketë këtë epilok, a i s'kish mundësi me bo pos me urdin Allahu gjeluala dhe, dhe udheqin e tija. Ndaj tha Allahu gjeluala në Kur'an, ke dhali ke kidin Ali Jusufë, ne kështuja mundësum me bo kurth Jusufit. Apo, si kështë thoti për në kajim e ljozie, Allahu ka kurthu e për J Allahu ka manëvruhe Për Jusufin Alehi Salatu Alehi Salatu e Selam Pas kësajnë adhezër Atere vendosët që Bunjaminit ngellet tek Jusufi Alehi Salatu e Selam Si zbatimi ligjit të Jakubit Që ata e pranuan Se kjo është ligjion Kjo është ligjion Dhe e manëvroj punën Jusufi Alehi Salatu e Selam Që mos të zbatohet ligjit mretit Por të zbatohet ligjit i Jakubit Alehi Salatu e Selam I cili thoshte Kush vjedh ek than vjedhjen mallin edhe hajduti rrin his meçar për një vit te personi që ai ka vjedh. Në këtë rast këtë li jetën te Yusuf aleyhissalatu selam. Andaj ka bënë dhe shikon se këtu e kemi të fituar. Qalu nafqidu suwa al-malik. O shumë nancivë në që ti përcjellim holsirat në këngë ngjarrë nga se tham këngë ngjarë që stam fillim atje prezanton, manifeston fotografinë madhe të jetës. Dhe pasaj si cilin pineve E gjenë jetën e vetë në ta Andaj përshemo Jusuf e ka ditë Se qyshën shëriatin e Jakubit Kur vjedhë dikush I ban hizmet ati qka i ka vjedhë Qati qka mali është i tina Mirë, kur e humbën Kur e humbën enën Ata kur thanë qka po hupni Qka thanë shërptorët Jenë atë e hup e kena hup Enën e mbretit Që do më thanë se Kur zbatojt ligji Ky qka pi për jasht duke të se ka vjedh I takon ku i nëmi bëjizmet Mbrejtit Aja kuptonë nëse këtë këtë manovër që e ka bëj Jusufi Alehi Salatu Alehi Salatu e Selam Kur prejhet qështja Dhe mbetet që Me mbet Binjamirit e binjami Jusufi Alehi Salatu e Selam Dhe zëtë ti Nuk e hum bën shpresën me këthyje Kësë ja ka mba mbesën Jakubit Alehi Salatu e Selam Ne mën të laot se Së këna me upë Bënjaminin Apo Ata rëpërse dhe me vëndëm e lezër Tani pasi akuzun Jusufin Se është Do më dhenë hajdut Masi pas ka vjejë dhe Bënjaminin Edhe një vlahë e ka pas Hajdut të të Allahu Gjelluala Thanë ata Kalu Ja Ejuhel Azizu Inne lehu eban Shejkhën Kibira Fe khudh ehadena mekane Inna nërake Minë lë muhsinin Thotë Allahu Gjelluala Ata thanë Oti prinsë O ministër, o i madhi i vendit, aziz o i madhi i vendit, o ti i cili jemi i lart në këtë pozicion. Ky Bunjamini e ka një bab plaq me nam apo të shtyr në moshë, di kuptime. Kebiran është i madhi i vendit aty në Palestinë apo i shtyr shumë në moshë. Marrën njërin pinëve, 50-vë, në vend Bunjaminit. Marrën njërin pinëve Nënan totigjna se po çojmë se je burr i mirë. Se po çojmë se je burr i mirë. Tani vëllezër, shikoni këtë ndarje të ngjarjes. Për Jusufin, për Jusufin është pjesa e bukur tani e e historisë, që ne i Jakubit pirano xhendja. Do të thon, tani për Jakubin, gazetës sicili si njet ka një fotografi tjetër për njëtin rast ka çka ndodhi. Apo Por iusubin jo, tash u shku puna ka e mira. Ama por iakubin çaj se di gaiben, o tura nu puna la më shumë. Por iakubin e ishte Yusufi humt. Tash biu edhe Bunjamini, edhe ai djali i madh i cili thot, unë s'vin. S'vin Palestinë mo, se aqom ja dawn besën babës që s'ka mundsi me u djalin. Tash e upe edhe djalin. Leve çkas. Me me shkute baba mi thon ka vjet djalin. Jo, kjo punë e madhe. Edhe nga kjo çe ka nxjer dietarët se në një rast Në një skenë, në një çfarëdo uh, qoft, do dhën, dryshe, ja tani, qfar? të thon, përjetimi. Dikush e përjeton ndryshe, dikush e përjeton ndryshe. Jusufi atu përjetua tani çfarë? Atë përjetua knacidë e begatisë të qenurit ministër dhe ai atu atë voi kret plani për me ardhur nën baba. Ama për babën po shtohet çfarë? Po shtohet cikleti. Andaj do të shtohet bara Jakubit alayhisalatu wassalam deri sa të humbin si. Ëkë nga kjo që do të shaka kanë xhir dietarët kanë thënë se derisa të rrohohet mirës del sabah. Kështu thonë arabët. Derisa të rrohohet mirë, nuk del sabah. Nuk del drita derisa të harxhohen kretat grincat e territ dhe errësirës, atëherë del sabah. Ku Agripa kur përendon diellin e Zot. Ne i thona akşam, ndër ju na robi thon maghrib. Perëndimi i diellit. Ne i them akşam. Kërë jo, të bëhë të akësham dhe zërë, a ka dikush në bëhë që ka dha qështë ashtë mazdisë e atë dhe bëhë të sa bëhë? Jo, kërë bëhë të sa bëhë të zërë? Kërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të në gjeshët mirë të erri, kërë të mënijen në majën të erri, atërë fillon ka pak dritë. Në kërë e lojna, kërë e lojna hajën? Hatë të jetë e Prej në mesin e terët një vijë e holë Pika saj Në dherët sabaj pas taj Mirë po djetarëve se që kanë thamë pika sajna Pse ta shjakupi duhet me pakujt me syjnë këtë pun Që shto Allah u gjitha i sëpirovan për nga mërgë dhe zënë E mërinë majën e sëprovës Kër të mërinë e maja Ti thumu ku ka me shku matarë se që kax Kërë thush ti Apo kërë të mërinë e ligjë i fizik Ska matarë se që kax Që atarë delë sabaj Por tash supozoje, ka mundi të provoj, provoj zgjat të shumë. Se pein akşam Denisaba ka pak sahat, ama jetën e përditshme vëllazot. Jetën e njerëzve. Akshami deri me dal saba i ka mundësi më zgjat me vite. Ka mundësi më zgjat me vite. Andaj e zëj lloj për pejgamberin jo, sallallahu alaihi wasallam, a din se kanë xën Imam Tirmidhiu, gjithashtu edhe Imam Ibn Majin nga uh, Musab Ibn Sa'di, nga Sa'di radiallahu an. Thot, i thash për nga mërë i tonë, sallallahu aleyhi sallim. Thash Rasulallah, nasi e Rasulallah, e ju në nësi e shëtë dubeleën. I thash e Rasulallah, kush janë njërëzit që mas shumë disë provohon. Dhe vini dhe kësaj mëndësije, kësaj shkolle të sahabe dhe. Së kanë thonë kur kina më knashe e Rasulallah? A ka më baje Rasulallah mirë? A kina me angër gjelëbër jo, e kështë të më rratë? Jo, qëfar tha, e ju në nësi e shëtë dubeleën. Sikur ata e Ne dim se këtë e provuim nena, po hajtë kalzo më azhlat kush provon më shumë. Shikoj, mo pas kanë na vëzët, shik kish mi vet. A kanë mush tur rogat ja Rasullullah? A kanë mëbona më shumë parë? Jo, vëzë sahabët, sikishin sik galë. Ata e dinin, shkolla e jetës ose shprova. Po ja Rasullullah, cili është më i provuai pe njerëzve? Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Al-Anbiya'u, thumma al-amthalu f'al-amthal." Pejgamber Jaqubi. Jo, shofi Muhamedi sallallahu sallam I shtrëngot, i ranot, i vështisot Deri sa dhu plasi Kër tush plasi, del drita Kër tush plasi, del drita Andaj dhe zër, daljes të par Të dritë, së që si që dojnë gjuna arabe? Ajo Kër na e falë dhe zër Sabajn Na gjuna arabe Na nuk i dojnë sabaj Gjuna e shëriati zër, fejr, i dojnë fegjër Salatul fegjidi E pëse i dojnë dhe zër salatul fegjidi? Salatul fejri bje, namazi i shpërthimit ditës. Ka shpërthi, pinat, ka dollë drita. Tha pengamberi Alei Salatul Seram, pengambert mas shumë t'is provohen. Pastaj, el emthelu. Fel emthelu. Si cilish ka i njëm, pengamberi s'provohet si, si pengamberi. Pastaj, aje dhe mangat. Sa mangat? Hadit tjetër, ka dhona Alei Salatul Seram, e shetë dune si bela e në lëmbia, pengamert janë me sprovat mat, matrana, pas e ka thanë, thumë me ledhine e lune hum, thumë me ledhine e lune hum, pas ata nga të të tëre, nga të këtinve, nga të këtinve, e kështë të marat. Andëzër, nëse jenë vit pengamertve, dushme mësu, shka kanë hejtë këto, pëse, dushme morë pak hi se pikësajna. Pa tjetër është. Ka thanë pengamerti janë sallallallaj sellem, fe jub teler rëgjulu, ala Ka thon Allahu subhanehu ve sellem e njeris provohet sa ka fenë fort. Nëse nuk e ka fenën e fortë nuk i vjen sfida e madhe. I vjen sa ka mundësi me bëj. Thot Allahu subhanehu ve sellem, "Fa in kana dinu sulban ishtadda balau." Si ta ket fenën e fortë, ja ranan Allahu e provon. Ja anë kur mos mendoj. Se Allahu të shprovon se nuk do, e as mos mendosh se nuk ka të shprovuhet ti edhe në dashmin e Allahut. Jo, a keni bëu disa njerëz, si ti ket shtëpinë në vend? Parën ven Kën ven Thot elhamdulillah Zare dë një evlija Aja Allah e të le Jo jo jo Ruju Ruju se kur s'ki s'prova Ruju Ama kur të tranohen s'provat S'far du të me ba A po, të dasht A të dasht, dasht me në pasru mu dikush A të dasht me Me në pasru mu dikush Thot, thot për nga meri Jon s.a.s. Va in kena fi idini Hi rikëtun I bituli ala hase bi idini Si ta këtë fejë në let Në qa është të vezër feja e let Nishtë një fe Ka dikush e ka fort. Ka dikush e ka mallisht. Qish e ke kap çështos provon Allahu djilvala. Allahu e sprovon robën vëzër që mos ti mos mos ti bëhet shprova e ranë me shlulorën. Nëse janë shumë i fort i kapt apo a keni vëzër këtu parasysh? Ktu shtiria zbandobi. Ktu shtiria zambodi. Alaj kan dhan plot video të tjerave. Vjen kadere me takadhu kadrin. Vjen kadere takadhu kadrin. Ka një arsye disa njerëz thonë O Allah mos i o merrs provon. Jo jo, Allah i veç tashon i provogrit thot, a e morë veç se i si o merri po. Vazhdojnë as tash. Pse vim vëzë të njerëz do shprova, vim do shprova, i nxjerrin njerëzin vendin e vet. Për çfarë arsye? Se ai e ka luajt rolin e huj. Kur ta luajti rolin e huj, Allah ti thua, çshosh, kur ti nëse zeve vetë, halit mirualit, apo ti thua, doni shprovse si Halidi. Allah nuk tashon shprovon si Halidi. E para se si Halidi, e dyta me të kallzu Amorevese me pak rrave, me ta pasur Khalid el-Deljakit. Me ta pasur Omer el-Deljakit komplet. Po ai ta çon sa ti e ki nevojse, sepse ti mban sa ki fe, jo sa ti aktron. Na kani arë aktron na rolin për shembull. Njoni thot, unë jam sheh si Abu Bakr as-Siddiku, aje drejtë si Omer mi Khattabi. Aje thot unë unë jam Khalid el-Walide. Ona këtu syna duk shir film valla. Ona nuk e agni bogun luin, kër luin top aty. Unë e thot ka çikja, po kë nuk ka ti fo? Jo, fej, kjo fë, jet, jet, kjo jetë, paguhet me jetë kjo punë. E kur të paguhet me jetë, dhëzë thab pejgamberi alayhisallahu selam. Si ta ket fënel, po pra, se ka kop fort, Allah ja ços provë, dhëzë sprova yon çishoj. Yusubin e kanë gjuaj në bunar, e kanë shty në burr, e kanë sprovu ekstra madh. Ne valla nuk ka sprovon çkaç. Pse? Se me në sprovanë, dhe zë, kaqë, na sprovu dhëzë çkaç, nuk e dimë çka ndodh. Nuk e di epilogin pasaj. Zim si thefundohet çështja. Me çka na sprovon Allah dhëzë Allah, me diçka të vogla. Nësinë dëvogla, Allahu te alejselatu selam, nëse ka në fenë ti dobësi, atëra tfal. E vjen prova në varcitë fesëvet, fam fama ybrahu al bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al ard ma alehi khati'a. Dhe kjo pjesa e fundit e hadithit është shumë e rëndësishme. Jakubit pi shtohu prova. Yusufi andej me provon e vet. Dvezitni me provon e vet. Këtratë ngjallë selime hisen e provës vet. Me në selot di kush aqabën dhunja doni korridor doni rrug me x provave nuk ka lëzë emini se do diqosh po cilave urcia dëgjonë se ka vot pejgamberi salli sallallahu alajhi wasallam nuk nalet belaja ma fe ma ybrahu al bala bil abdi snal al belaya te robi vëzë këta liç kjo shkollë e madhe nuk thyet kë liç fe ma ybrahu al bala bil abd snal al provat te robi pse o lëzër thot pejgamberi alajhi wasallahu alselam deri sa robi Të ecë e mbi tokë pa gjuna Qëkojet Allahu pa gjuna Pse nësë provonë vëzër Allahu gjillu ala në, Nësë provonë që më stharojmë Për çka e këna arnë dhe këtu A këni pavë vëzër njëri këni ka krejt Këni ka krejt Me shëndet, me pasuri, me evlat, me shpi, me vetur Krejt komplet i ka Asni sprovë se ka Qëka banë këj harrot Harrot që e në shkullë testit A, A këni pavë vëzër që të oa për, për, për të të të të të të të të A keni po, no, këtë kanë mësuar në shkollë, afill orët mës fakultet sicili kush sa e ka bë, gabos fatin. A keni pa për shemb ka pasë zakonisht për shemb Don sa Xenginave. Apo për shemboj ka pasë pasuri e ku me di çka. Ai, ai ska shkollën në ensu, ai nuk ka ka mund të shfarqë mish e ka vesh. Ai ka armë të ngadush për pantolle ka. Ai ka armë ka, ka dhush sa parë në gjapë ka dhan baba. Çigjinieri në fund, a di pse ka në, në, në shkollë jo? Kure morr na vesh? Në fund atë. Apo kuroj me drejtësi se këto tenaksu sa ta bonta llavera nën diçka xhetët. Ama kur ka drejtësi, kur e morna vesh se ç'ki njëri ka armën e kalduknishën sa shkolla të Vezër, sa shkolla fatkeçi Zoti i përmesoi të reja dhe të rritë të muslimanëve. Në vend se më shku para të punjë ka lipën, ajo ka shku me kalduç fashminga kanuar. Çfar vesh e ka, ka vesh? Dhe këto Vezër ankesa e sa profesorëve. Sa profesorë kan, thotë a ka ar, a ke ar vetëm mësuaj vajz, a po ç'ka ar këtu? A a ki familjet, a e dinat të familja jo të për ç'ka ar këtu? Që fjalë, kjo është, thon, fatkeçia e madhe. E kur e mor na vesh Allahu, e mor na vesh kur të vjenë këy në shprova të jetës. Kur të martohet. Mos janë të tjerë që kur farë debi s'ka, kur far kur far sjellës s'ka, kur far karakteri s'ka. Zdim me jetu me bab, me nan, zdim me tu me vjerr, me vjerr. Era non vjerrin, era non vjerrën. Pse? Se ajo, ajo sot testuon shk shkollën e jetës. Apo, sigur që këta Allahu. Dhezit e Jusufit Do të avim ma ndi Kur ti thojnë babës vet Ibn in e bëneke sarak Djalijot ka vedh Po ju kur ma lipët djali Nuk thatë be ma djalin tanë Po thatë be ma vdavin tonë Ama kur ti nuk i sprovum Serë Kur dhejnë e sprovum Kiki A dhezër Sprova Thotë për nga me sëram Sinalen robit E pse ozot Sina ka zonë për nga me rionës A dhe shëllem Që njeri ju më stharoje Se në e jenë test vezë çat shm, grimca çka ti e ha rën se ndjenja je një test ti zdimë lut rolin tan ose sigur kur ti shkon punë ama nuk duket se je në punë edhe të vën shefi thot ej a i tu punua e vetëm kjo ndjenja Allahu na ka provu këtë ndjenja por çka na ka provu dhe zot po na testuon wala blukum bi'sharr wal khair fitna na jus provu na juve me sharr dhe khair me jus provu e kaç vezë lakena oru sprovu a, a shiko Amazoni vezë shiko sa shpejt po kalon E nisët te 30 natë. E 22-ti i iftar. Sa shpejt jam Bajramit. Kështu edhe jeta olëzën. Para më lovëzën në njëhëshka ninua, sa dëshpërim i madh është ai. As para më çfarë gëzimi ka në njëhëshka ninua thot, "Hey, shkoj vetë çe edhe pak më duket e mbrindur." E mbrindur më vëzë. Kështu edhe jeta. Sa, për sa, për sa, për sa, beş kur dakshin, ja ka dal façevar. Allahu na muzuf me dal pikësa donja façevar i Rabb el alem. Anadza shikoi, Yakubi pi shtrengohet, derisa derisa dhe zë Nderi sallallahu wa biyaddat aynahu dhe i verboi isbardhoan sint, i qorrhoan sint. Andajta alei sallallahu selam, Allahu esprovon robën vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht. E njëi dote, pse më vazhdimisht më sprova? Për me të ka dhusë këtu çka ardh më kënaq. Ktu çka ardh më zbavit. Po zbavitni pak prej hallallit, sa për me mujt me ba, me ba testin. Ti veshësh sa më shku te shkolla, mos më duk, mos më duk, ë uh, jo i hişim. Ama ja me shku, a gjemë e nga dhu në shkollë Se unë e këshish ka ju në veqe Në shkollë gjarë me dhanë testin Ma i lumë të rinë shkollë E cili e japë testin Me, me në ja shkëllqishme a, a, a ju levë juve përstipje Cëli pëj juve e manë filore Ti e mave si figur Aja, aja manë mendur një E ka pas një jak në kërës ja haroj Pune mave Ama i ma menë kjetët A shkënë kënë shkëllqishme Pse i ma menë kjetët të profesor Shka kanë lën gj që ti më konës përshimu të sot, njëri për njerëzë dhe zëtë je formu si duhet, je bëpë brumë si duhet. A në dhe zërë të të pengamir, alai salatë dhe selam, vazhdanë Allah i me sëpërvu urobin, vazhdanë Allah u gjilu ala me sëpërvu urobin. Thotë Allah u gjilu ala, në surën e sërën e araf, ajeti në dhe të katër, wa ma arselna fi kërjetin min nëbijin, illa akadna ahleha, bilbësai wa dherrai, s'e kena lan pa pejgamber. Ke vetën ju kena çu pejgamber. Për çfarë? Thot Allahu jilwala. Pastaj s'kena lan doni vend vetëm se i kena xujt me fukarallok dhe fatkeçi. Vazhdimisht e kena xujt, vazhdimisht, vazhdimisht. Për çfarë? Shkollë ze. Allahu jilwala. Këta shka e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha la'allahum yaddar'un. Nashta ju kujtohet pse kanë ardhur në djonë? Nashta ju kujtohet. Sprova vezëran me na kallzu. A e di pse kë ardhur doktor? Aki pa uza kanjar dikush kur se dikua. Për shembull, ka ka rast, për shembull, kur ti uh, ka, kanjer, ose që po në aeroport, se diku ndër seminar, edhe diku di që ka hub. Edhe vjen diku ti, çka li këtu? A e dit, aki do nerall ajo. Derisa ti kallzohet çiket rale kam, pse? Allahu gjallë, çon sprova, smuje, bet ka thonë, ej! Ai di pse ka ndoja? Senë avza kanjas pedina, jo ne do çish bes pedina, po na bes pedina që kur thir namaz ju lëzën. Sa herë që ti xhindesh, Ja sta për djigjes hayya ala salat ti shite ditës që nga kjo dhunja duhet me ardhni sprov pasaj nismuje ani skamje ani komeditat e lovit e llojtë shtëpia diçka për çfarë asje me të kallzu a po devi ti pse ke ardhe këtë dunja jo ti apo mbron se na keni me të lëmë të knallsha wallahi nëse allahu nuk i ka lënë pejgambert më knallsh a neve kemë na lënda pejgamberi o zot këto janë dashmit e allahut allah i allah, do këto megjithatë i kasprovu i kasprovu i kasprovu që dalën fund Agimi, fejri, sabahu, drita e, e shpëtimi. Kjo është e, ka, e kamërën djetarë në këtë kët konteks. Pasaj shiko dhe zërë, kalu ja e juhel aziz. Para kësajna, që ka thanë këto dhe zërë? Thanë, e ka paski një vla pithojnë ministrit, i qëli ishte Jusufi i panjohër të ta, i pasquohër të ta. Thanë, e ka pasbe kje dhe një vla ka vedhën më herët, e shpeguam, që e kanë rrejt. E shiko dhe zërë, këtu thanë, o mbretë, Edhe ze detasha ka dhën këtu. Mes një ajeti e dhajet, edhe ajeti tjetër, o hajdut, këto i than mbretit o hajdut, tu më s'me di se kjo janë Jusufi. Pastaj i thon o mbret, o i madh, o princ, o ministër. Edhe do kjo çka shka, çka na çka na mëson neve. Se njerëzit leze nuk e njohin posa autoritetin. Posa autoritetin. Andaj Allahu je lavazë i, i, i jap njerëzve autoritet për të drejtuar disa njerëz të tjerë. Sepse njerëzit nuk njohën vazh posa autoritet. Anashikollazan Allahu Jellala në shumë prej vendeve i rregullon njerëzit me autoritet. Ka thënë Othman ibn Jaffani radhiyallahu anhu, "Inna Allahu yaz'u bisultani ma la yaz'u bil Qur'an." Ka thënë Allah i drejton njerëzit me sultan, çka Kur'ani si drejton. Sa ajetën e lexonaj? Mos bën këtë, mos bën këtë, mos bën këtë. Apo ai nuk merrat. Ti thua, "Molla s'zvan me vjedh?" Ai ai bandallavera. Kamera kish. Kur u bë kamera më ma e madhe se fjala zot e gjallal. Ishi e kontrollojn at vend. Po kur u bën njëri kur kontrollon më ma e madhe se më të kontrollu Allahu i Gjallala. Kur u bao për shemb me dal skandalin Facebook më ma e madh sa me dal të Zotit e shkruame. A gjeni pa njerëz Zot, inshallah son dal në Facebook. Po ti Allah, po ti të Zoti e shkrujt ajo, dolz dor ajo të Zoti e shkrujt. Allahu i Gjallala më kanë një dia pas një matës vazhdimi shkruajn, sikur që dhan sjum për aj tavënve, as vën marë prej atyre që shkruajn. Vepra të tua i korit e mo Andaj disa për tërë dhoni Mëse angazhoves të majtin e Nime la që në djathën janë të majt Disa njërzë i kanë të vanë këti djathën të rriti Qekit, ti shkrujti Ki i majti, pse? Se navesh këtë majtin angazjo, e angazhojna O dhe zërë, duhet mu kanë të na Marja për Allah të ma e ma Dhe sa për kontrolit njërzëve A po, adaj shikoves e arabët Ju të të shkinë Muhammedit Alej, Alej Salat dhe Selam Nuk ju të të sh Le entum e sheddu Rahbeten Thodë Allahu u gjila Ju jini te paganët dhe te munafikat Matë trishtu shumë Maj shumë tutën për juve Sepse pe Allahu u gjila valla Dhali kebi ennehum kaumun Kjo nga se ata janë njërë që s'mori veç kur gjo Kënë po disa njërë dhe zërë A thokë tu ka leghla Shkëm e kënë po E kënë po, kënë po, kënë po, kënë po, kënë po, kënë po, kënë po, kënë po, kënë po, kënë po, kënë po, k oti shehë dhe po ska bek të kërkosh nën mëza e mua. Atje, a e kupton se sa na falci janë? Shumë falci janë ato. Se në ai institutë na mostunzaje. Dallak me në nëse, nëse ska këtu kush mëzë, unë e baj. Amba kënuqitakon me muslimanit. Muslimani i takon me u përmbajt rregullave. Qoftë fetare, qoftë ato të atot përgjithshme që janë administrative për rregullimin e, e e jetës së njerëzve, jo pse ti më bë mëzë, o ti. Po pse unë nuk duaj të prish rënën? A kupton me këtë? Unë nuk duaj të prish rënën. Jo se ti mu, mo Agripa ata na bëjmë zakonisht, e shlojnë na këto gatat. Kujdes se keç polic atje. Po mu ka njerëz që i rrin kë këtë, kë në vi. A ka nevojë me, me shlodrita? Jo, pse? Sepse s'ka nevojë. Aman ne, Allah zot, po shkakse na na shkaina ti thon kur i shlojnë na dritë dikujt. Ti i thua ti dositan, o e di se ti s'marr vesh, po kish rrujë se ka polic. E kjo vetë çka argumenton. Ja ayuhel aziz. Kto i thon, o oh, mrat Po ku pem ratiu Mahar Khan sa anhaidotosh. E kjo do se njerit nuk njehën posa autoritet. Andaj ia shap në njerëzën, si tjetër në post, shkojnë folsi, ai e mirë i fol me fjalë të alta. Kur ta morë vesh se ka shkarkuë, koishi e ka si fol. Po do sa mai kur djo, po, ka nxjerë në postit. Po vë ka ka më njerëj jo. Ado për njerëz se vaj mallun ata. Vajë që e numër i vend të madh se, por njerëz ta bajnë mallun ata. O do sa a, a vlerë është ja, vler, kjo? Jo më nuk ka vlerë kjo. Vlerati më e bon me vlerësuar njërin si njëri para se më e paspostin Muhammed Mustafa ja alayhisalatu wassalam ka qenë i dashur te Allahu jo para se mu bop pejgamber para se mu bop pejgamber më ka thënë çka e ka bopë zë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam pejgamber e ka bopë ajo çka Allahu na ka thënë Kur'an në suren al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin adhim ti Muhammed morali ne kishim të madh shumë një njeri i madh shumë një njeri shumë i njerëzillok Kjo e ma një të madhë Muhammed Sëlam, pasaj pengamberia Anë në shikënë vëzër, Allahu qëllu ala E ka bo pengamberin sëllëm Vula pengamberin Kur në Kur'an nuk e lafdron me, me pengamber Posë në raport me muslimant Jo e këni këtë të dërguar Allëti Allahu, allëti rësul Binjoni Allah dhe pengamberi sëllëm Por Allahu vëzër, kur i fol pengamberi sëllëm Me titullin pengamber Dhe vini rejë vëzër, kjo shumë e madhe Selle, Allahu kur al al al al e thirr pejgamberin thosë me pejgamber e çorton. Kur e thirr me njerëz të vëllë që ladron. Binireksa do të thot Allahu xhelallahu asulul ahzab sura 33 ja ayuha nabiu itqillaha. O ti pejgamber, tutj Allahit. E mirë dozë stasht ju rthu o pejgamber, i bë me rit. O pejgamber tutj Allahit. Wala tuti el kafirin wal munafiqin. Dhe mos ju bindas paganëve e as Hipokritave, mirë vëzë. Pse kur ja përmendin pejgamberin i dha toti jo Allahit, pse po unë të kumbo pejgamber, edhe unë e çortoj. Andaj kanë ndon dietarët i vet miçka e çorton pejgamberin sa më vështot i vet. Kur kush zguzon me çortuar. Mirë vëzë, kur e fdruwe, ka lavdruar, ka thënë inna ka la ala khuluqin azim ti o Muhammedi e keni moral shumë të madh. Andajse nuk të bën posti, të bën njerëzillëqi, të bën morale, bën mushira, ban rahmeti, apo para sa mund kanë baba i fëmijëve tu. Ti dush më ka një mëshirë shmi fëmive të Kujdestar i fëmive të A ba, a në dhe zërë përshimu E dini, kur njeri ju s'ka baba po nan Kur s'ka nana po bab Që dhe në dogojë shise ka A i tjetëri s'ka e mërë me rujt Si i dhojnë në qatina Qish i dhojnë qatina Kujdestar, veli Po vezet ti Kur je babi dikujna Nan e dikujna Para se mi u ban nan, ban në kujdestar Qashtu daj Nëse ti s'i kujdes tar, çka pse e ke ADN-n jo, në gjak? Ça, ça më bën e tash? Pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, para se njerzit me trajtuosi pejgamber, ai trajtonte si njerz. Si njerz. Si Andaj Ashati Utbatun Rabiya vinte i propozonte sene të senet liga, a do gra, a do pare, a do post. Allahu, më thanë me digushje çështoj. Me, me thanë ti çështoj Allahu. Merë se, se kanë jasht e kuptojnë pse Sarani kanë thonë. Me thanë njerë diqush ti e. O valla, për sa pe lebeç që namaz. Por sa pido Sa këra i do Mësë ka më ka gjamija Që i dhuti Që i të folve ti Kër njerë e këllë zë fejmë për një me Që i dhut Që i dhut Që i të folve ti Ti mu më fronë gra për me lan Namazina Ti namazin se le Ti, ti njëni me thano do Presheve sot për muë Preshe, bika i reak Sa Mërësh këtë zarf Sa pido Që i dhuti O banë këllë me me apru se prishi Mësim tari vërtet Mësim tari vërtet Banë kënë dhe madhët se prishi E qëka i tha pinga me sëllam? Nuk i tha, që i shbeti mu më fronë Gra me lanë pinga me rinë Që i shbeti mu më thua, a do pare për me lanë pinga me rinë Qëka i tha, e farëk të ja e balvelit O e balvelit o, o të bë, a e kryte a, a muskja lo, me full Të të plam me full Jo tha e kryta A të rëthangom tash mu O se që kjo, vallaj sa boni madhe për pi pinga me rinë Dhe vallaj njani me në thonë neve Apo do ti, të tabaj një lidhë që a gjë, lejë namazin Wallahi ti idhnoho shumë Wallahi idhnoho shumë Ama pengamber samë nuk idhno A me fërë, e so se ti po Në gëmë tashmume Që dhe zërë, pengamberi sallatë qëllem Para se me reagu me post Me pengamber qa, Me që ka reagu dhe zërë Me që ka reagu? Ka reagu me njërgjëllëk Andaj me njërgjëllëk e ka fitu lojën Thëtë Allah u gjërën sërën ali imran O le u kun të fadhan Gal Të dhe Allahu gjeluar, o ti Muhammed, a.s. Ti mu pasil me njërzit vrasht, eger, edhe mu paskohën ti Iran, vëllaj, kitë kishin min haulik, imf, imfidhad, i këpitije, lënfaldhumin haulik, infidhad, i thonjë, kur shka përderën, nështu me të madhe, i kikikikik, këtë pjatë i largohu, dhe nëse aja pengamber, nëse kish pas sielën, hasha u e kella, se ka pas kur, ta kish pas sielën e ranë, kishin i kënjërzit, për neve Nëve nuk obligimë na skumas. Nëse apiati kishin ikën se s'ka sjellje, pinëve, alla ma shpejti këngëzon. Elusim Allahu, çka Allahu tasolis, na zbukuron me karaktere të mira, me sjellje të mira, me sjellje të cilat orazi Allahu xel walamato. Nëse Allahu të shpashher na dina me vet dije apo pa vet dije, me ranu feën. Me ranu feën. Mjaurano njerëzve xhamin, me çeherrët e tona, me vetllat e tona, me mrolat e tona, apo të këshir njerëzit që arrmik në xhami. Ku shihetimi me kish njerëz islam xhami. Ku sa ka don ti ja drejt. Ku e mori pe Allahit ka ardha. Pe pejgamberi sa ka ardha. Muadib ibn Xebeli e zgati namazin, i, më i, përzan, i tha be namaz, ti a domi i parzon njerzit. Ti a domi parzon xhamatina. Tha shkurtoje mora. Ovezur Kurani shkurtoi i ka thon. Nam, vetat se ni shkurtojna. Ndale mora, he gato vlora. Çka i, na. i kish lua do mrola? Ku joti a kallzoa do mrola? Asër, qani ardina mera nu fair. A mesh ka thon këta, ja ju elaziz. Ovezar çe to ja i jo, ul Aziz. Ayabanin Kitam i than Yusufit oti Aziz, te edicia Yusufia tu mos edit. Tu mos edit. Tu mos edit. Se këta kur se ditën i than hajdut, kur se ditën e xojtën bunat. A kur than kjo mrat? Ah, ani vezar, keni kujdes. Mos respektohemin në mënyrë të ndërsjell, njëri me tjetrin për shkak të posteve, po për shkak për shkak në ba, në ka soca na na ka bëu Allahu gjithë rob. Ne na robta Allahu dhe el-Jelal, robta Allahu te bareke ve teala. Shikoni vëzë katasbe duiman Buhariu, nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se një ditë për ditë vdes një jehudi. Vdesni jehudi. Edhe to e bëu ato hazr xhenazën, po kalojnë pranë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe pejgambër sa më çumetut. Fazi'a utut chum. Edhe ato, krypo zakonisht, i tha mësoni ja rasulullah, jehudi tha lej. Çka tha mëson? E lejsel bi nafs. Por kjo ka shpirta. As kau shpirt kia. Kau shpirt. Un sa do të thonjë që ka me hin xenet. Po vdekja e trishtueshme, çka thafën janë sa? Vdekja e trishtueshme. Apo ana jardinieri te Imam Ahmedi, thaj kan do koçi i krishter. I kan do koçi i krishter. I ka dek baba. Kan di far muhabeti me to. Çka më than? Am lejo më than disën. Tha thuj çka dush veçmë si thuj Allah më shërof. Ç'jo më zë nervë lokën? Tha thuj të thuj çka dush. Çka më than? Thuj Zoti u dosh kain. Zot Junimov, ju, ju ngushëlloft moshi, moshi e kështu më rat. Dhe në fund çka i tha i Muhamedi, dhe bënën ijetin Allahu i mëuzua. Këto janë mbet. Po vetë moshirov mosi thuj. Allah shikoi kion, njerzi i llogu Allahu. Që u teki koishi ka dek digush. Po kish ka, rregull dhe tamam, na edinjë ku e ka vënë ai. Ama çka të kushton mi don? Zoti u lashnosh. Ju Zofiu çka keni mbet? E kështu më rat. Me gjithë shpreje të duhura Allahu, pse? Nga se këtu na kanceu Allahu u jëluan. Këtu na kanceu Allahu te bareke ve taala. Pas atë çfarë than? Than in në lehu e ben shejhën kebira Than, uh, o princë, o minister më se merë bunja minum se ky e ka një bab një, bab dë, plak, tre ishtim në mosh apo i pari popullit e, nga kjove të që kanë zhe djetarët kanë zhe djet një, një dobi e cila quhet uh, zbutja e një krize e një shprove apo Kërkesa drejtuar një autoriteti Me emërt një autoriteti tjetër Por që i mu Kur i tu di kujna Ma vese ka pleç këtu Ma vese baba A le johët kjo vëzë me përdor Po Pse kjo është ndërmjëtësim Do më than Me shprej e ndryshme Qaj i than këta Ma më se mar bunja minin Ma bunja minin Se ma se kena van bes për ketë Plus kjo e ka një ba plak A ajë ma shumë një mërzitët për ketë Ka ndon djetarët kjoj të shqibje Kjo i vjen istiaf, istirham kur kërkon mshirë në emër të dikujt na. Më thua, mos e e ka vënë smut të shtëpia i duhet këtyna. Mos e baban e ka kështu, mos e eksumërat. Atëshë sigo çfarë komunikimi kanë bërë këta. Pse, nëse ja, janë familje pejgamber, këta edhe dinë se kur manovrojn, edhe din kur duhet dhuk me fol but. Këto dinë se çfarë kanë bëte pejgambera. Ë, nga këto që shikoj nëna, se lejohet kanë ndëtarrat që kërkohet. Zbutja është diçka e diçkaje apo te kalimi diçkaje lejimi diçkaje në emër të një autoriteti në emër të autoritetit me shartë nëse s'dëmtohet asnjë palë nëse do kujos kan kan gërgu çka kan thon kan thon kështu leje ket se, mërzit babu se babu në plak, e mërzit babun shumë merrë njërin pinëve se babun e ka plot e ka e ka plot dhe kjo që s'ka na kujton neve kujtohet kolegimi mëti historinë e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam kur ka dalë pejgamberi sam luk çka ka bën ka thon sillni pleçt Në të bojnë doa. Allahu në animon me këta. Në, nuk në, nuk në animon me takat. Në animon tha me këta dobët. Qka tha për një osam? Bem një plesë të musliman në këtu? Në të bojnë doa. Se o le zërë? Se këse plakë jo i dobët. Plakë jo i dobët. Dhe realish plakët dëshmonë, qëfar? Nevojën e venit për me zbit rahmeti. A shpata që në me esosi vetë. E Allahu kur nuk vet. Anja, anja, Allahu, do t'i me esosi vetë? Anja janë se bepë. Ama Kurt janë kurt janë dobët, andaj që sa kanë nevojna, sa kanë nevojë. Çka pa Alaihis sala dhe selam, s'është prej ne vajtë që s'na respekton ma plakën tonë. Apo, s'u hoş prej ne vajtë që nuk e respekton ma plakën tonë. Kjo nuk u kushtollë të kanë ar për shembull zakonisht ndoll, apo po hajia po fol fjalë, ti do të më fol, apo s'po dimë me folë kështu më ro. Kënd rregut, ti më s'a prano batilin. Pa as kotën, respektoi si plak. Respektoi si më i mëshum, pse dëzër, nga se pleçria. Çikom me këto që kam me çka u ndërmjetsuan. Inneli hu e ben sheikha Kebira Mësë në e mërë bun jamini se e ka një babë Të shtimë në moshtë plak Kjo e zbut situatën Situatën në gjëndje të zakonshme Me gjithë se këtu se ka zbut Këtu se ka zbut iq Se këtu nuk e ka zbut Se Allah ka të një sufi që shtu që e Që shtu që e I do amor me do bin tjetër Pasa i kanë thanë Merë njënin pëjnëve Merë njënin Prej Ne dhe, pasaj kanë dhanë Na pëtë shofë na burë të mirë Na pëtë shofë na burë të mirë Dhe e kanë Ndëmonë një ndërbjetësue Të kë Jusufi a.s. si, si prins Që mos të merë, merë bunja minë Për të merë njerën prej, prej të jore Vashdojnë Allah u gjërë dhe thot Kale, tha Jusufi a.s. ajetë i 7-10 E na Tha Jusufi a.s. Kale me alë Allah Anë nëkhu dhe illa men wëgjedna Më ta'ana indahu Inna idhe lë dhalimun Saiyusubi alayhi salatu sallam mazalla. Allahu narut. Peizodit kërkon mbrojtje. Që nata morna, di kan tjetër jashtë ati që enën tonë kemi xhitaj. 18. Me bomu kon qish po thuni ju, do të më bësh vlumçarë. Ata naish me kon zullumçar. E shikon edhe Zerket, kësaj dietarë kanë çujt e debi i të folurit pa thumbue, pa prek ndenjja, pa pa lëndue. Tani vë Zerket uba Auri çllimi, po no, Yusuf e po. Buniamin i jeton, s'ka më të ndryshim. Kur u arrit çllimin dhe Zot nuk nuk i ngarkoj më hajdutni e kështu me radh. Çka boni tash? Tash më heqi termin, s'ka ndihuta. Çka tha tash? Përse na vëza se me Kur'an. Sallallahu o jileh wala, sa yusufi mazallah. Me morr di kan tjetër jashtë ati, ç'të ai çka e kenë xhit enën ton. Pse o Zot? Se ukritash, s'pordorëmo termë të rënduara edhe nga kjo qka, qka kuptojnë Allah e para përmej mëgjratë e galuar mazallah ma me adhallah Allah unë arut streha e mësumtarit është mazallah Allah unë arut Allah unë mbrojt pe ati kërkojnë mbrojtje jo pe të tjere tjetra leze mazallah me mor në dikan që je kena gjet e në ton të qanta atina pse nuk tha realisht shka u dash me tha mazallah me mor në dikan mazallah me mor në dikan qi ajna ka vë në neve. Pse? Se qëllimi u arrit, mbesër. Kanthan dietardh, ka bën Sheikhul Islam al-Taymi, Imam Shathibi, edhe Imam Ibn Qayyim al-Juzeyti kanë gjetur apo këto janë marrë me këtë çështje. Sa kanthan, kur të arrijë qëllimi sheriaatik, apo, kur të arrijë qëllimi sheriaatik, mjetët, mjetët nuk kanë më vlerë. Shembullën. Pejgamberi e pa solallahu alaihi ve sellem erdin yeri thaya sallallahu alaihi ve sellem. Kumbozi në, no. edhe në rasin këmi përmenjë detalë Edhe për nga mësëram Dovanë, deshti me shfuqizu, me neutralizu Me mundësit e veta shka i pat Me koridorë shka e këtë në lau u gjiluara Pa i shkelvijat Edhe u kri, a insistoj Gurzomni, regull Tani, për nga mësëram e po që kjo pëndu Se e pranoj veprën E pranoj kret Mirë, të e gjujt me gurzi Të e gjujt me gurzi Për nga mësëram pekshir Ata e qunë deri të një Të një murë Edhe pe gjuj Dësa të dhejë Se që shto ligjë Për nga merë e selan Tha Leneve Leneve se më u penduë O dhe se shiko për nga merë e selan I bënkaj me gjithje Kër rekomendonë Këtëra shka thot Ata të e gjujt me gurëzi U krive sa ju pendu Për në fillim Kam jaftu Tama më raon dhe gurëzi Lene Lene më se mytni Edhe të tash Ligi shëri atikë Për ati si ri bana moralitet Dhe dëshmo Mir. Ç'gjog çka për çellinë Zot? Me shkatrunjën no? Shka Shka Që Që e na? Hashallahu. Ç'ka i dût Allahu i jëlola? Ç'ka i dût Allahu i jëlola me gjithë me gurën njëtin. M'u penduë, m'u penduë. Shikova Zot penga më sa holë çir punën. U penduë, tha kimo. Ç'ka çellimi? Ç'ka çellimi? Apo çdo lixh çka ia vjen Allahu për ekzekutim, për rëndesë, për me, më e di, për me e, ndëshku Robin. Për çka ia vjen Zot? Për çka ia bie? Po për m'u penduë. Po arrit pendimi, largohet kjo. Andata shejhulë shomët e mia, si cilë çka pendohet, para sa me zon ligj, çoft dunja, çoft naherat Allah s'do nën. Kjo shumë na ndihull. Si cilë çka pendohet pi gjunoit, para sa me ka ligjin dunja apo naherat Allah i nuk e donon. A kupton avëzër pendimin sa i madh e Zotit? Ti mund pendohe pi gjunoit. Për shembull, pehaj dutnijës dora. prej ë zinojas shkon për shembull a koka ekse më ra prej ndryshimeve që kanë raki kanë xhik mirë ke çetova me çka mundesh me i largua u pendova te allah u gjeluara sinqerisht apo do të shiko pasi çe yusufi këto janë shumë simi më se kanë një regjim disa njerëz për shemb ka disa njerëz që janë penduar mundon me u permisuar mund rregulloha ki vazhdimisht atë, po ama çka ki olla ti çai të, të dash tash ka disa njerëz po folën për atash që janë pendu sinqerisht E ka lën rrugën e Xhailetit, e ka lën rrugën e rrugaçëve, e ka lën rrugën e tçive. U ka vënë njëri mirë. Isha disa njerëz atë. Po ama, çaj çaj i do dashur ti. Apo, Agripa disa njerëz po kuriranoj dot. Pas ke me Timufal. Kto vjen fjalë shajtanit. Çe ta ktheni ta dëgjë, do me ti ndrëçesh. Kuroba ne be ti pun ti ka st ku un po, pun rregull të ka po se ke pashta sa xhemo. Çi gjan pendimin o vëzë. Çi gjan çka pendimin? E ke pon në disko, e ke pon në kazino, e ke pon në hajdu të një, sot mos dhe qe. Jo, ata shka hera tu, hera këtu, jo, jo, jo. Pra ata shka janë vimo. Nuk banë mja ura nuk rinë, nuk banë mja ura nuk rinë. Apo, anë dhe zë shko shumë anësit, që kur dikush përmirsohët, kjo ndlejnë edhe dhe dhe dhe dhe dhe familje. Por shimull, ka rras përsh, por shimull, bur e gruje, kanë kaca vitet e ndryshme, forkimet e ndryshme. Edhe e pashtoj një punë. Po te aspargën herbe, po ka dalësh ajo vetëm, pse e çel parën? Kushun, ti je mës 40 vjetëve, por shemë ka rast, fërkohet në diçka. Po në kafazfitje. Kija kthen tash. Para ditë para pas mundjet të qurban me rokna. Këta tharë sikon, sepse ba pandu bashmir. Pse kthehen kështu raste? Ja se njeriu vë nuk i kupton çellimit. Çellimi i Allahu dhe zën tokom u permision njerëzit, ku të permisionë njërin, leja mot kalon. Lejë mund qalo pa uje jolla ila men taba wa amana wa amil salihan fa olai ka jetu allah alai fat allah ja posati icili o pendue u ka kthypi ku theskeche ka besue ka punu vepra mira i ka lant qtia qe to allah i pranon kur allah i pranon veza çka kemi ne mos me pranoni njer kur allah u jelle jlalalo e pranoni njer pse na mos me pranuat shiko yusuf alai sallatu alaihi selam çka tha jo jo nasemona dikant teter Tha, dhe këtu së përmeni hajdu të një, dhe zën Se u kry, aju si gru që Nalët Jusufi këtu Qëka tha, vesh qatë qëke e këna gjith Enën të qanta e vetë Pra e zbuti dhe zër të mund të termin Në fjellim qëka tha ejetu hel, ejetu hel iru Innekum lesarikun Qëka tha nësë dhe shërptor Jukë kështë hajdu të mëna Se këtu nuk tha vëzër, dhe zër, u krye A dhe zër, kjo neve në mëson shumë mirë Që, ne në debat me njerëzi diskutim pak më nxat me njerzi. Mosumuno, kush e kaon ti? Çka ka bëu ti eksumë radhë. Jo, jo. Tash e ande. Çka mund të më bëu? Tash e ande, o jo xhan. Shumë mundancë në tash e kënëna. Tash e ka Allahu xhelalu ala. Pse? Sepse njeriu jo vë zakaniar, kaniar ka mendon. Sërsa e kaluara ime nuk lahat. Shejtani e kap çdo. Sta. Shiko vëzër, kur i tha ai personi për dy njerëzve çka tha pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, njëri pritore i ka thënë faloga bendo hube e kusumera edhe derisa funaj u kalov ai gjunaçari ka thon ha blem rahat ha dilem rahat e kan jave çiko kjo ailem rahat kan erdha kur i fol na dikuj zina mi fol por dit au fale, au bane. o fala o bone olo do, ka dole mar pak frim se njeris ka çep shumë diktat leje vetajt ta morën vendimin leje vetajt permësohen apo bo, nuk boma por dit por dit por dit, dit, dit pse pse te e irriton ata e asha thot hailem rahat ve valla E kërë do të tojë ti hajt lemrahat na A ti përgjire se laga Se do fejen bëti vlo A i së të do të dësh tije A së të do të dësh tije, jo fejen Ka mund që e do fejen A i së do tije Qëka i tha penga me sëram Qëka i tha ki hajt lemrahat Ki minjar reagoj Qëka kër Allah i stafal ti A ma realisht kë ish irritu me ket Qëka i tha, pe, çka tha penga me sëram Qëka i tha penga me sëram Qëka i tha penga me sëram Qëka i tha penga me sëram Qëka i tha penga me Atarkullazor vjen roli Allahu i جل و علا. Çka tha Allahu i جل و علا? Men zeh ledi yetalla alayh. Kush po për ma përdor mu emnin? Kush po ma përdor mu emnen tam mi thon dikuj sa falallahu. Ja fala tha ket. Shikonë për Allahun kur jo nuk ka. Vesh e rrotullon zemrën. Çka ka bën xahilit? Ja ban tullzumit. Allahu na bë fituzumve. Takë ka la kur zemrën ti tullzumit. A fatie tha ti huve për atket. Do shumë rrezik, shumë rrezik. Ne përdor emnin e Allahut, emnin e Zotit të madh alla enen peigamberi sallallahu alejhi wasallam për migxikun njerëzit me tekatet tona ti ja ke nundi ku xjikimin ama i duhet vula peigamberis sallallahu alejhi wasallam apo te ja ke bof falsin edhe i thu dikuj njerin ama vul ama s'ta jap se sot që janë falsë edhe xjikimet e tona nda njerëz janë fals janë burojnë për luktit burojnë prej mëlçijës burojnë prej frymarrjes burojnë prej egos burojnë prej çka zburojnë prej bunarëve ndryshme që i kenë nën shpirt E pasa që ka dhona, këtu ka folë Allahi Ku ka folë Allahu Gjellu Vala Ku ka folë Allahu Gjellu Vala Kur t'i këthejmë i Koranë shumën t'i që ka tjetër A në që ka që ka tha Jusufi A.S. Maaz Allah Maaz Allah Maaz Allah A ma jo me t'lëndu tyje Ma dhe zër Jusufi se ka Se ka 10 tas me lindun babën, po çështë zoti ka thon. Te babat do të vërbëo pikë sa edhe. Në si në si shkon me një dikujt na, në si shkon me një dikujt na, 100% i ka shku me një. As ka pas Yusufi mundsi pit para nhar, që kanë orllaznit, mi thon, "O, un jam Yusufi be Mavallah." As ka pas mundsi çështo? Pit para nhar, se janë të aku, mi thon, "Çe un jam gjall, ukry be Mavallah, më mos mërzitë." Sheikhul Samademi qezësh ka thon. Por gjigja e kësaj është se Yusufi sy ka thon pim fillim Unë jam Jusufi, u këri, hajtë shkojnë të e baba, bëma babën. Ka pas mundësi, u komprinës. Jo, Allah i ka thënë, jo qështu, unë e qështam tash. Kusht pështoj t'i pibunari? Allah i, atër në ngom mu e tash. Kusht pështoj t'i jo? pibunari? Allah u gjithë, a në dhe zë shiko, ka njarë shpeshtar në i dhe, në nxirë Allah u pi krizave, e më thani na, e, e më s'ke doktori. Ani me, e pëse doktor shpeshtar pi dimi rastë dhe E, zër, doktorit e ato 1999 që ka ndekë qka thot zbani zoti e mën e pse ti kur pështove staves zbani zoti e mën aja kuptojnë nga zërna që që i të ndrojnë në rollët këre kur nuk, nuk, nuk punon një laci doktorit thot në e banë më tonën po zoti këtu hapune zotit ma e mira vëzër pse kur shno është mi nuk të dhe nga hapune zotit veç kur hupët aki po dështon operacioni Në e banëm tonën Operacioni suksesëshëm Ki ka dek Se Allah i ka dështë me dek Anë në regullë Në e pranojmë këta Po në nuk e pranojna Kur operacioni deli suksesëshëm Edhe njeri pështën Edhe ki i thot Hamdi takovë doktorit Që ta nuk e pranojna Pse? Pse, pse për dhe zër Sikur kur dështëton Sikur kur, si kur, kur Mertë mira Kush ka vendosë Allah Rabu le Alemini Zoti botrave A në dhe zër Sin të mira Sin të qia të mira Në sabër, En të mira, na fasqëti si sabër, en të mira, falenderim Allahu o Xhelalu ala. Ana Yusufi vëzëri kamoj me para narmi thon. Sa u ka takuar me vëzrit? Sa kanë ardh? Un jam Yusufi, shkojm te baba, tash çoj na babën. Alla thoshe i Xhusem ndemia, jo. Ja. Alla qalan, jo, ja. po kado as si nuk sos provoksto. Nuk e provuoi edhe Yusufi, Alla, edhe Jakubi Alla, edhe vëzit Alla. Pse? Sepse pastaj nuk kryet epilogi si e ka vendosur Allahu Xhelalu ala. Sigur e ka vendosur Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thon, inna i dhe lë dhalimur ka dhanë me bo me mor na di kanë tjetër pijuve atër na bo mizullu më qarë për kësajt kanë dje djetarë njëmësim shumë të madhë atër shka Allahu qaj përmen shpesh në Quran të të Allahu të barek al la të zi nëfësun anë nëfësin shëjën wala ju qëbelu minha shëfaatun wala ju qëdu minha adlu wala hum njësaru dhe të Allahu qëllu ala ditën e kiametit asë një shpirt asë një shpirt të sunin n Wizra as një shpirt Barën e huj seman Semana beze. As në dunja, as të akirat Këtu të nga shobë me ka njërë dalla vera E ban njëoni krimi E mshë dorën Jale rikuj tjetër Dunja ndodhë Në akirat Në akirat nuk ndodhë Ma djërë dhe Allah u gjithë Ndunja ka njërë i korit njërzit I korit njërzit Këtu dhe zhërë e palë njët korit me Qëka tha gruja princit Unë e këmë provokur tha Ajo kitë u deshë M Burri vet i tha, habe se ta falen e tije Dhe juth Pasaj përzit i tha, shtin më burk Mloje, hupja farën Ama jo, Allah u deshti menzit A në lezër, që ka tha Jusuf Jale Sinan? Ja, nuk ashtu Pluz lezër, e kishte shiju Jusufi mir Ndjenjen me morë Dikush pa faj A mune që ki tash me bot njëtëna? Ja, ja, jo, ja, jo, ta, që ka tha Ja, jo, ja, jo. qëa i që e ka pos e nën Ta që ta e morëna Pse, se përmryshën e bëmi zullum qarë Ane ka nëndjetër vezer Se nëse ndëshkot Aj që smeriton më ndëshku, kjo zullum Nëse ndëshkot Aj që smeriton më ndëshku, vizër, kjo zullum Nëse akuzot I pafajshmi për një vepër, ajo zullum Ane Allah u gjeluar a thotë në Kur'an Wa men jermi bihi i berien Fe kadih temele Buhtanen Wa i thmen Mubina Kush do që e akuzon të pafajshmin me faj Edhe si, si më ja, çikyse ka pa. Joja pa thotë se tina ta moja. Apo, ju e di çikë. A thua se do të ski bankë. Po do të shaqë vezën. Sa njerëz kanë sti sport. Ju jam orë këti, sigurisht që aj keni pa medial. Joja, janë muslimanë të apo burzitësha. Sha e ozalart. Defo kusojë punën këta, apo 1000 probleme i kanë, 1000 korrupsioni kanë, 1000 hajdutnia i kan. a bo? A bo? Që që kanë. Apo aj ke vau çuçi zë zëdin punën. Çitojn profil dit kanë toxës. Çito në xhami, çito në diçka pse. Hop ja fillon. Apo më rëzitësha Po këto muslimat një amëzumër me bajt Hajse këto në gjelatë dhëtë kanë me hije Apo E pas taj dhe zhe Kur, kur Allah u gjelatë isprovën Apo Jo, këria, jo, ajo Dhe zhe Allah u gjelatë ka mundësir O për të vetë më ndimu që shdoje Por Allah u donë muslimat më isprovu mishp, Adoroni ju Adoroni më jakuzu këtë dënjaja Për hirtimin Për hirtimin O dhe zhe Ta thirëzojna Me tarë një njëri që zarfin ku e kije 500.000 500.000 i ki komplet me familje kishë gorojna komplet asë të ngucë kërkosh vesh një shartë të kena thot kanë me arë një njëzët njërzi si cili pëtër e ka mi të thonë ka një dhët lafet rana ti që ka i thu zarfi ku ha a ma zarfi 500.000 thot që zarfin ku e kije ma e zarfi që ka thuti a i pari a nis ti thonë ja, ja pse zarfin e mora O zasmila çutimë durun apo Allahun gjeluala. Allah do të, të po leve pak ne do të shojë. Leve të pak do të shojë. Kamë shpërblij. Ti ku kimi më shpërblij? Po ky e ja nisi shumë të më ranuë. Po hanë pa zarfën. Ata as të gjenë më zorfën. O dhe zra, shiko njerëz na e përmendën. Bojnë skandale për me marrën i zarf të vogël. Mfunë ajë ajapin as ia japin. Ja, ja, ja, ja, do të thë Allahu na ka dhënë xhenetin e ti na ka premtuar. Allah na po vi xhenetin live. Për çfarë? Kan me çapa, kan me kan me ka tut pak, apo Ama Allahu ja çfarë thot. Amon ngomti mua. Do të thotë pak sabër, pak sabër i duhet tropët me fitushëm. Vallaj, njerëzit vallaj, ai du sa shumë durojnë. Medici për shembull ja ja ja jap ja, dikujt zarf. Ata i shaj shaj sa dushti. Ai pun kai me gjizi gozer ka punëshë në teatr. Ço për me portretizuar. Ekipa ka thon për shembull se njëoni Lip bidikuina me punoni punë. Mjasosni punë. Edhe ban marrëdhëshe me me shefin. Kri më shket punë, unë të paguaj. Apo, kryma që këtë punë, unë e të paguj, në regull. Edhe, tashky të e krypunën, të e krypunën, ki ka bo marveshje me shefin, masos të punën, i marë parët, rrugës i vindë do njështë dhe dojnë, o, të kam ashtru, së pagunaj. Që e du ti? Unë, a me ti ku mba marveshje, a me atë? A me ti ku mba? Por që e, më dhe, ti me tarë kolega jotë, ti, ti jem pun që në njëzët vjetë, e dy se për shefit të japë rogën sa herë, kur së ta Po çuqita jep rogona, ko roqti apke. Çka i thotë? Ozon. A ke na jetë dhënë ar në Allahi çna kalon pa buka. Çi më thon valla be, nuk e di be, rrezika na jep nesër. Po çish be rrezik të 60 vjet të ma me buk ti thon rrezik nesër. Çë 60 vjet të jap të jap mu vesh, e të jap evlat, e, e të jap shtëpi, ti thu, a ke pa po, tash kur rritën çmimët? Kris valla. Çish be krizë së 70 vjet ditë to hangër, hiç pa unal. Hish pa unali të hangër, edhe prap ka me pos kriza. Vezer, neve, anë ka trahtu Allah i dë njarë që në mututa. Kur së në ka trahtu Hasha e? Hasha vë kella. E vezër, ka në vinë neve do palasë që shtu. Spagull ki. Spagull? Kur s'pagull? Qish pagull? Allahu u gjeluala kur kur s'pagull? A në shkës se ka pagull të usufin a lejë së rasam. A në shkës ka i, i tha Allahu u gjeluala kur i jadha postin. Tha kja vesh një post dunjoje. A shkës ka i kena bo hazër ajo normal nuk duhet shpash me na me na me ard keç abe po na thon se s'kemë paguajt jo kan manipulou ja kan shpo lat rut po çka ka lidhë olla çka ka lidhë pse do të vjen dikush në rrugë thot s'kanë të paguajt i punka i melxhi i thot ti çka i thuë thuk kontratën e kam me shefin jo me juve na kontratën e kenë me Zotin jo me njerëzve andaj allah u jeliba na ka na kam sup pejgamberin jo, sallallahu alajhi se çdo që ka punuar për allah edhe për dikën tjetër shirki ka allah u jeliba Allah i në kjera, qëka i thot e dhe zërë? Qëka i thot e Allah u gjitha? Mushrikve, paganve, Allah Mustafa pagan asë një ajarën belalemi. Qëka i thot, shko një lip në shpër blimin atje? Shko lip a ta? A më në dhe zërë ti me thonë, shko të guri, pagan të kanë nëduru gurësi. Allah u në kjera thot, a do në mesh pëtu bizarënit po? Shko të guri? Thuj guri të hekën për të. Allah u gjitha për një poshtë mu paskon çeto zota s kishin leju me ranzar vet guri a do se sa eshte madhe kontrata me zotin ton te bareke u teala na du te mlim shorlim me allah u xjeluala na ofendon dikush na shan dikush na perdhos dikush z te ban mall dikush so punen mall allah na imam ahmed dhe vleresor shikoi mu ahmed disa njeft allah u xjeluala nidit vet dhe nisente e lavdrua saj me te lavdrume kish se me nshum me jo me te lavdrume pa edhe me te lavdrumen e dinte Edhe ti njerzit më thanë o Ima Muhaddith o ti i cili kalove spro e kështu më ra ç'i tha më Muhamedi tha çka mban më dobi kjo mua kurunë e di vetëm a mundesh më thandë zërt ti çike të laf, laf di se së ne, së ne në lavdrat e dijesën e s'u ne thojnë në lavdrat se kur na thot për shembë dikush borf bol bol muslimanimi je çashto apo shuj mos ju gazetarëve s'u ne thojnë anash si e dina vetëm po banëm kur të na shaje dikush se në lavdrat as nuk e thojla Po do na vlovesh mos mos e mos e përhapsh më shumë. Amë kur na shojë di gush amunë më thon. Po nashtave nashtave të Allahs jam thoshtu. Nashtave nashta më dobe pa Allah, Xhelal Xhelal. Mos u mërzit Allah, mos u mërzit. Allah pse? Sepse ti s'ke bë kontratë me njeri, pse atja me ta, me ta ke bë kontratë. Nëse bën njëri kontratë me njeri, atë mërzitu. Nëse ti xhenetin e prit pi njerëzve edhe unë, Allah na anaruit, atë buni, madh do të mërzit. Sa atë buni me kur çdo dinjeri, apo do të thëjë, sta jap Ama në hëdimë dhe zërë Se qelësat e gjenetit Asë Muhammed Mustafaja si ka Asë as Muhammedis Asë Muhammedis si ka qelësat e gjenetit E ku nga mu mërzit Se filani, allani ska, ska, ska për qefi Si ba është mirë Pune madhe Dhe zërë ta fitoj nga knasin e Allahut S'ta mboha dhvonë pas taj Allahut nga bafja tërë Shka është Allahut i knasht me neve A rabbel alemin A dhej dhe Shka dhe zërë që ka than Inna idhen Re dhalimun Me ba me morna Bu një aminit, kjo është zulum Anë dhe zër, Allah u gjelë dhe zër Tha që i khusam dhe i mije e ka borë Në natyrat e të gjithë njerëzve Zulumin gjë të rrier Këtë njerëzit e urrejnë zulumi dhe zër Këtë njerëzit e urrejnë zulumi Ata shpesharë, bëshimull po Aki bo kanë jarë, na e përmendëm Të filimet të surës Kur Jusuf i a.s. i tha sa i grujës Nuk i tha kjo anë zina Kur i tha jo, hajde Nuk i tha kjo anë Ka njëherë, njërëzit nuk e kuptojnë Se të shkojnë, a zullu Sa njëri, mundët me e ditë Se mësë me falë namazin A krim, krim vetë vetë jo Maranë se me vedh Maranë se me bozina Maranë se me morkamat Maranë se me plachkit Maranë se me mytë njëri Cila, dhe zërë, mësë me falë namazin Kënë kjo fjalë të imi Fjalë të djetarët muslimatë Ka citu e shekëhëll islamu të imi Pse, dhe zërë, që kjo haki Allah haki Haqqia Allahu subhanë e vëtjale A është vëzër të na A në në nësoj si me vedh Me në në shpitë fukarajës Edhe me vedh në në shpitë zënginit A në nësoj si, si, si, si me vedh në shpitë zënginit Si me vedh në shpitë ministrit A në nësoj me vedh në shpitë ministrit Si me vedh në shpitë kretarit A në nësoj si me vedh Në shtëpin apo në zyrën e kretarit Në në shteti dvogëll Edhe me, me vedh të në shtetë perandori Po ti në diçka të vogël me mor per perandorit, atë nuk e kam pse teseni vogël. Po ti na përdos sekretarin. Çish me kimike vet këto. Ça? Pse samanalt? Ai çka a ush me pozit çash më e madhe me hanger hakin. O vëzë, paramana Allah o jelle Allah me hanger hakin. Subhana huwa teala. Allahu jelle al-Quran, ma qadara Allah haqq qadrih. Njerzit që japin Allahit hakin. Njerzit nuk japin Allahu jelle hakin. Çiko vëzëna A vaka dit taqallmë shiru në muaj Ramazan. Në muaj Ramazan, tash pimaz Bajramit e dini më se si si vazhdon gjendja. Pse o Allahu Zot, se njerzit më nuk e kishin hakin Allahu xhelalu ala. O do të më jetuon, do të më punuon, do të më do të më me konvetuon. E ku jet hakin Allahu xhelalu ala? Anash go, inna idhan ladhalimun. Ha se si? Kurse seta nuk e bën ata, pse? Sepse kjo është dhullum. Azullumi na nuk e dojna. Zullumi na nuk e do. Kjo është fjala e Yusufi taley salatu alej salatu selam. Do ju vëzëroj tani <سؤال> ايد <آيته> تقدر <قلت> ا <سؤال> كوانا كمبارو ايتت ا قوم لين الله وجا <جواتو> ديتي برفنداله ايتي 80 سوره يوسف خط الله جل وعلا فلما استيسوا منه خلصوا نجيا قال قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف قبل Ma fa rrëptum fi Jusufë Felan e burahal arda Hatta e dheneli ebi Au jahkum Allahu li Va hua khairul hakimit Da jetin të dhjetë dhe zër Ne të regonë Allahu të ashtë Një pjesë tjetër të njarjes Qëka ndodhe dhe zër? U prejë Bu një amini jetë Ta një dhe zër Këtu e shohëmi Vendosjen Sërgjitetin Vendimarjen E duhur të Jusufit Qiki Jusuf që ja të menaju krizën që ja omushi devët malë me buk, ta shkabon do vëzër, qa Jusuf dretësia e li më vend, thëtë Allahu gjeluala, felem mas te esu, për cilë në keqë prejë vëzër, kur anë është shumë interesant, djetarë vëzër tani na nuk kemi mundësimi në gjirë, këtë të dobitë akademike dhe shkencore dhe gjusore, por se shumë shkurtimisht, për, për, me, për me të për të tizu, Allahu gjelati kusha Jusufi, a më në banë hegarët i më Jusufi ja, Je'isa është ë uh, kur ti humb shpresat. Thu zbahet pun, kjo punësi. Kjo zbahet kjo punë. Edhe thu je'isa, i kam humb shpresat se bëhet kjo punë. Allahu ja nuk thotë thu je'isa. Po thotë felamma isti'asu. Ata i humbën krerë ta shpresas në shpresë nuk ju mëse ja janë ja xhirë Muhammend Bunjamin. Bu sepse Allahu sepse vendimi u ka shumë i prerë. Pik Kjo zbat edhe pik Që të vëzër, që ka shumina të Jusufi? Që ka i thangë ta? Ja, e juhel Aziz O të i madhë I madhë i venit, ministri i venit E shkë vëzër, ka në thonë djetarët Kur dikush e mërë një post Të ranë Nuk i thonë, a ka ardhë djali migës a E të të këtu Nuk shkën që të vëzër Që kjo në ka pruneve që të ku jena Që ka thapë e nga meri sëllëm kër e ardhen Një fis i madhë Kish vedh në një gruje, këa vjeth Ja Rasullallah Mujna mi a falbe se mare ma dhe Kusht një ka dal Qka tha përja nësëra Thot Aisha, ja kum po damart Për ingamberi se mi këshin dal jashtë Dhe zër, për ingamberi johë sërra qellem Në mejke i kanë than, o si hirbaz O budal O me gjnun O, o i smut kamenja i jeti I kanë than Shërraji, shumë sharkiti A janë fjallë të ranë në qëto dhe zër Po. Kur i ka dal Damor për mëson për këtë punë? Asnjë. Asnjë as i ka dal Damor. Psikologu, apo punem unë, ju e dini se si s'u ka ashtu. Ne bota i thonë tamam, tama, do. Nëse a jet IT, jesh ka jetë në fat. Asnjë as i të më farë. Asnija, si ka dal Damor. Amo. Më e pezullu ligjin e Zotit që lexhelalu. Me ardhi ju mund cita për me pezullu ligjin Allahu xhelalu, sepse ju kanë familje të madhe. Me ardhe bejam selam, e ka mbruhu Zeidin. Çka çka argumenton? Çka argumenton? Se pejam saman për, jansan, për Hakin Allahot, ka, ka poplu në shumë. Qa tha, ojimullah, pasha Allahum, pasha enin Allahot. Fatimja qika jeme, radiallahu anha vërdaha, mëlqinja jeme, me vjeh, une nuk e ngarkoj dika një mja prej dorën. Muhamedja prej dorën. Kjo dhe zërë Allahu gjillo Allah, kështu e kam supinga me disa dhe sellim. E të nga dhe zërë edini mo, si shkallë. E kam la, e kam gjelmijë, e kam babë, e kam asi, edhe mo, s'ka parimi para ta. Ska ma për ata të rritësi Ska për ata ma Ngarkem Ngarkem shkarkim që ishtë dojnë vet Apo e kam babën hoq A kam e pështu une Ka njën u baba për muhe Apo babën e kam hafëz Qa qa o kjo dhe Për nga meri jonë Sele ma di në që kanë zirë Ma më bukëriju E ka thirë Abbasin Safijen Edhe Alijun Edhe Fatimin Qe i ka thonë O Abbas Mija jem A do pare Meri pare Qka do me të një muhe Keti baj Ka Adomet një muë, një moj Fatima si kanë, oj që i ka jeme Adomet një muë, një moj Vala u gëni ankum Minë Allah i shejë Ama ta dini si të Allah i gurë gjatë Do bisu një baj Nëse nuk shpojnë, nuk shpojnë Nuk shpojnë a vetë të Allah u gjilu ala Adit, ndërpritën lidhjet Andaj, qka banë Jusuf e lë islam Falem masaj esu Minho, khalasun e gjije Ja u këput ishprejsa Jusuf e lë islam Skate unë të lavera Vlezër i ka Ska do në të lavera Derisa musliman dhe zë nuk vinë që këtë dërejgje Na këna musil vërdal Derisa të na ka Të na ka amnestime Të na ka justifikime Të na ka arsujetime Në emër të 1, 2, 3, 4, 10, 5 mët lidhjeve Ata nuk vëndët me shku e musliman për para Se, se pëse të jetë shfajsue Të fajshmi dhe të jetë fajsut Të pa fajshmi Se her që shfajsot një i fajshm Qaj faj, nuk, nuk, nuk, nuk jetë hava dhe zë A i du të mi ujt, nujt di gujt tjetër Që ka tha për nga me risa dhe se lepë Kusht i thot dhavit vet o qafir Njani a Kusht i thot dhavit vet njani, O qafir, njani a Pse Po ma si kam një puna Njani mi thot njani qëtri qafir Njani a Du të mi shiqë të lija Se pse kur gjuhët një faj A i në havas jet Andaj shka tha për njën sëram të, Njani i thot qëtri o qafir E merë Allah e qënë qil A gjë nuk zhe venë është ko që a firë në që i Zri posht Që ka thabem sam ku zri posht? Ku be? Te njoni për dyve Zdo herve dhe manë e menë Këndohë pim familje Pim majanë, në kojshillot, në mahalë Në qytet, shtet, në bot Zdo faj Që nuk i ngarkohet fajtorit A i faj i mirët Ose një fajtorit pa fajshëm Ose një fajtorit tjetër Po jo për këtë faj Ose një të pa fajshmit E dhezër, para me nësot dunja, sa të pafajshëm, një nëmëroë përpajtorë. Si do mos muslimantë. Vrajata, muslimanti kanë fajët. Burgazata, muslimanti kanë fajët. Ojë me milion e dhezër, lufta e parë dhe ditë botërore. 7-10 milion njërës janë rojë, dhezër. Valaj, vesh njësa benjitit me njëjtë e shpija. Ti vetë kemë e thonë, jo ben në alunë, së në hubi vakti këtë e këtë këtën e. Ti gishta me numru 1, 2, 3 deri në 70 milion sa janë. Ato njerëz i kanë lek. E pastaj na musliman Munie, pejgamberi jon Sallallahu alaihi wasallam, e ka bërë luftën e madhe, luftën e Bedrit, 70 vetave që an vrau. 70 milion te këta? Nikush ovor këtu, kush o këtu agresori? Kush këtu po don me e përly atça është Ilam. Është çart loja dhe zot. A dhe zot, kurdo që dikush është i pafajshëm, i ngarkohet faj apo atë ato bazo ulum, to bop zulm. Çka fa ola uja, falan mastai esu. Dhe shumë më, më rëndësi kanë dhënë dietarët nga besimtarë. Mu kanë i trajtuar sikur Yusufi, me i hubh presat. Dhe sicili pinave, Allah na mosu bop etëra. Çu kurt kërkoi dikush timë bazullum, më than mos shko te ai, se ngon ki me bazullum. Çu shtu sicili pinave do të mos ballë zot. Çë më thon njerëz të qyre Me këta mos, mos ban plan dalavera Zdngon ki Mos shkomi thon këti, ajde vjedhme Mos shkomi thon këti, ajde bom i zina mos, mos shkomi thon ti këti, hajde na e bojnë një dalavera Zdngon ki Dhe zër, deri sa Sicili për neve Që këtë deregjë një minimum ta ket. të këtë Që njëzit me thonë, jo, jo, ja, qëre Njerë nga pume kja, adrejsa nga pume Me këta së më zullon Këta shka thanë Zdngoj i ka kive Këta shka i thanë, merë njonin për ne Dresa nuk thuhët joja e madhe për zullumin La këna musilën vedh Elus Al me Allahun që Allah unqalloh, da përmisonja rabbel alamin Thot Allahu gjellu ala Falem mastej esu Minhu khalasu khalas, khalas, në gjije Kësh për e e në Kur'an Shume hold Falem mastej esu minhu khalasu në gjije Thot e thealibi Djetari madhi muslimanve, gjuhtari muslimanve Thot kushdo me e pa Se si folet me gjysën fjallie Apo një fjallit të plot të shkurtër Me i thonë disa prej muabeteve Le të lezojë Kurane Ka thonë ku o hoqë Ka thonë lezone ajetin Të dhjetë të surës Jusuf A në thonë ka kështu shumë dobi leze Thë alibi ka si në djetari madh i gjuhës Ka thonë ku i shdo në me e pa Se si Allahi me një fjali Shumë muabete të i ka lëzon lezo, le, Lezone Kurane Ka thonë ku o në Kurane Ka thonë lezone ajetin të dhjetë të surës Jusuf Ka thonë lezone esu minhu Qa kanë bëho dhe zë këto Shikonë Allah me që këtë fjali Allah u gjithë thot I hupëm shprejësat për Jusufit U ndajtën rëtë të folë t'inza Që ka dhe zëkta? Një Janë veque Janë veque Dë Kanë fillu me komunikue dhe me bo Mushavara Me bo e konsultim Me i me, me da mendimet Këshilë në dërësjel Tre Kanë thonë Që ka i thonë a babës? Hajde, ka zonisht ka i ka zonja papës Ku shumë në dhe zë qëtu? Kitë që të muhabet e kanë bë Katër, kanë dhanë Qysh mu këthije Kena mor besë të Allah Besën Allah t'ja kena dhanë papës Q Hajde, qash, qysh e shpërqizojnë a besën Tjetra ha. E kanë bë Kitë që ketë muhabet t'inza Si kanë i në gjijë Në gjijë anë kur t'inza fol Hull, o s'met një e tjetëri Pse, K ka zonjë, ko shka fol me ketë Nuk pranoj për Shemos me pak fjali Allahu i dha thot shumë. Me pak fjali Allahu i dha thot shumë, thot pejgamberi jonë sallallahu alajjium, Allahu i jeli olema ka dhënë mua të folurit e shkurt me fjalë në përmbajtje të mboja. Të folurit të shkurt me përmbajtje të mboja. E na vë në shkaturë na do? Nej, në shkaturë na do. Na. Fjala us na shumë sot na kurjo. Apo, pejgamberi sa mili fjalë të ka kallzuar derë që jamë saka komoja? Në no, u mytëm do vol analiza, çan analiza, jo çka na kaon gjë çdo, po tashimi gjë çdo, e tashimi gjë çdo, edhe në fund vjen ndonë imazh ndo të huk kur ços kanë të fol palë kanë të fol. Dhe çka më shumë më shpash është qadri. Na vën Allahu jamë me qadar të çan të, të folë. Kurdzhnos do të piksoj la. As të sasa do bëj sola. A di zon teoria te kosperative Covidit, kanë bu bok këtu, kanë satelitat për me krije chipin te dora. Kto shaka kanë me mar vaksina, këtë kanë me hes këtu, me krije te poshtë e kanë më mën tërma. Ti thua ve kushad, ku jonga? Ajo ama njerësh këy mer praulat me sanisdi. A mos tani bankëshe. Jo, ja, unë s'm kuam pyetën valla. Këri po të sanjë vezër e kanë zakon sahar. Saharci, për shembull, e shohin se si ni anie, Samira t'Italiania, thotë, "Jo me biletën gabem për të kjo teatër ku vashunë." E ki po si në autobus. Gabem keni shtimi u. Po ti be ke liqet bilet? Ti ke thënë se jam i çajala. Atë shiko, Allah u shpëshën namson. Si vëvën që të analiza? Pse më nuk i durzoni Allahu xhelu ala? Pse vetja mendon se ne bëhet lajme, kime morr tash diçka? Wallahi na mengue 247 lajme, nëse nuk i njoh në Allahu xhelu ala, kur josa na vën dobi. 247 me lexu libra, çfarë lloje të librave? Ti nëse nuk e njeh Allahu xhelu ala, dhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, kot mora, po di se ka analiza në botë edhe ze, ka analiza në botë. Ta dimorë me fije për pejin, si çellin krijetar, si çellin ministër, si çellin san. Ti di kën vi edhe në fund? Po s'ka kur formulara. Ata ovezër bota, bota nuk po thot ka kriz, ka kriz, s'kena analista. S'po thot që shtu. Ne jemi na mitin analista, dilni qajtore, vesh lo e dhe ishin. Putini kështu ka thon, a i kështu ka thon. Di dit shkollë si ka. Mosëm ka zabetat mu e ti vërë rusia, shvar plani, kësa i di ketune. Kuri di ove, tipo, as Putini sa di di që shtu pun. A ma ki i di, a di njëpse ovezër, kjo vesh një mërë nisan dëshmon. Nase njof në Allah mu gjeluar. Wallahi nuk e jofta Allahu Xhellahu. Ni ajet besun e k për mend. Ni fjalë me thon dikush, po hajde ka zona, ka zona. Zoti çfarë thot Guran? Ja, ankor allo që diun çfarë ta më, ç'i s'ka mëndot. Po si ka mëndot, wallahi. Si ka mëndot? Anëse si ka, Allahu ne më namsum. Jo, ç'ka nevojë më fol shumë. Ç'ka nevojë më më fol shumë. Yusufi Allahu Zot, me këta përvoçka e pat, Allah, tha, pat Allahu ç'ka tha, na jamsum ç'i do të më bëjë. Pat mësu Allahu Subhanahu ve Teala, kur loja nuk fiton pa dëmsu Allahu xhelu ala. Andaj sa kemi nevojë, sa kemi nevoj të nam ju drejtu Allahu xhelu ala me me këtë këtë punën të Allahu te bareke ve te ala. Shiko vështër ka thon qala kebiru hum. Fai më i madh i pytyrë. Dhe zë të do tash është hera e parë që njani pytyre veçohet nga dhjetëshi dhe flet. Celi më i madh i pytyrë. Më i madhi i pytyrë dhe thua ç'ki më i madhi ka thon junen bunar mosë mos e mbytnë. Ç'ka thon? Ka thon a nuk e dini ju Po ju e dini, po kërja përkyta t'i kërë, a nuk e dini ju, se baba juve, ja u ka mor besën e Allahit Dhe pas ta që kanë tha dhe zërë, kanë thanë, u e minë qablu me farratën fi Jusuf E dul tash, e që kjo dhe zërë, kënë njale shke përndohë A ju kujtojtë që kënë i bërë me Jusufin A nuk e dinë se a Jusufin kjo A ju kujtojtë, në mon, tash, Jusufin jahupët babes Tash edhe bunja minin, ka thonë nëzvi Së kam uftirë mi dalë bab Ezaq to ka shumë sime, unë i dha cej vetëm ja. Kto kan dhan do ta kaloj pastaj do të vim te, ai nuk e një morë Allah. Këtu kanë than, që keni morë besën Allahut. Kto kan dhan, ai kujtohej se keni bën me Yusufin. E dini se keni bën me Yusufin. Detajoz, kan dhan, e e përdorin tek arabët Vezër në këtë këtë përlahan, në fjalë, kan dhan idha tahasam al-lisani dhahar al-mashruq. Kur përlahen hajdush delë viet ta. Ai më thonë kur dalin, çka ku përlahen, në analiza Ti kivjedh 1 milion, a që ti haje 1 milion sikivjedh 5 milion, ti ta dishi 6 në vet. 6 sigurt te kje. Kur të përlahen Hajdush Zezë, kur të përlaqta nalt, sa i kanë vjedh, do më dhonë na mëna, vesh sa janë vjedh. Tash në sudina sa kush i ka vjedh, veçëtim se disa janë vjedh. Shikova Zezë, kto ja kanë nis tash po përla. Jo ti ki thon, jo ti xhujë i Jusufin, më ranzi e paske xhujë i Jusufin apo. Ah, Allahu جل و علا يبan, haj dos me xhunë vet, me kallzuçi. Kush? kush? Kush e ka boget punë? ozë çu shtu Allahu dawn saher hajdu them thon a na ke na bosher ozë wallahi secili i prisht secili kriminal secili gjunaçar çfarë do niveli të gjunaj e debaj fadhallahu jil walan quran u sunan qiyama وكان الانسان على نفسه بصيره nje rje ajë samir nje vetëm wallahi secili pineve ozë kish dash secili pineve kish dal mi dal film jeta vet Thallë kish neve kish pranu mi thon kshelim paketë episodat me detaje bile bile ktheja ka dalë kshira çka kish mi thon jo valla jo Allah na mloft Allah na mbo loft Allah na namun çoft me me na mlu me, me për drejt ditë moja pse lëzë shiko këto ja nisën të ashtu po la A, Jusufi kur dulsa shuufi këto çka kini bëu me Jusufin apo pasake i madi ka thon falen abrahal arda sllivriti bi çto nuk lëviz nga nga ky vend derisa të mabeni izin e babës pa me lëviz Ose Allah i të mamunsoje Me e këthi vlavin Këthena pa vlavin të shpija Allah i gjikoje Mamunsoje ma ta marë bunjaminim Se, se akumë dhonë besën babës Zvi pa bunjaminim Pasaj thëtë Allahu i gjillu ala Kanë dhona ta Allahu mas mirti din me gjikua Këtu vezën e kanë bejtë dhe disa primësime të kja jet Por se të të të vazhdojnë me lejnë Allahu të bare kjo e tala Në legjeratën e arshme E lushim Allahu i gjillu ala këtë ditë të mdoja Allahu a gjerimin tonë të, të ban El usbë allahu të barakhe wa ta'la që zotë yonjëlle jalalu në munson që ta nzom në atë në qadrë sidomos ne te tek elusmi allahun te bareke wu taala qe zoti on jelle jlalul kud qe as ja kemi çolluar allahut na shpoblen kudoj ç kemi gabuar ka sem prej meje edhe prej shejtanit elusmi allahun qe zoti on ta fal elusmi allahun jelle jlal qe zoti on te bareke wu taala taban të quranin udrufiusin ton udzuesin ton, ton ati prej te cilet na e marrim rizallahun allahul jeluala edhe ikim nga idrimi allahul jeluala elusmi allahun te bareke wu taala qe zoti on jelle jlalul namson me, Gjell na me perjetu shum ramazana duke qenë me shëndet dhe me iman aqulu qawli hadha